Misiune specială Partea a patra A sosit clipa să luptăm pe viață și pe moarte 19. Lupilor li s-a dat drumul Punct fix Decolare Zburăm Ca să se mai încălzească atmosfera, ăsta e adevărul, câțiva glumeți pornesc să intoneze un cântec sinistru Când ești gata de sărit, amintește-ți, uite așa, cam ce s-ar putea întâmpla Umbrela nu s-a deschis, iar te prăbușești Fluturi ca o torță în vânt și apoi păs de mai trăiești, cazi ca piatra la pământ. Corul urmează fără convingere, apoi dă kicks și în locul încercării nereușite se aud șușoterile conversației. În sfârșit pot și eu să dorm. Ați dormit bine, domnule? Dispecerul îmi întinde un termos cu ceai. Binișor, mulțumesc! Vom zbura peste DZ în 10 minute, domnule. Ok. DZ, Dropping Zone, zona de parașutare. Împotrivesc hamurile și împrind leg bagul de picior. Oamenii fac la fel. Stick numărul 1. Gata? Gata, domnule locotenent. Ok. Dacă vă trage inima, n-aveți decât să trageți o dușcă de whisky. Lăsați sticla să circule. Pentru asta am păstrat-o. La sol, dacă totul e în regulă, așteptați ca de obicei să fiți recuperați de Klein și de mine. Dar pregătiți-vă armele înainte de a vă pături parașuta. Dacă nu e în regulă, împrăștiați-vă mai întâi câte doi unde vedeți cu ochii. Pe urmă, vă luați direcția bună și ne întâlnim în cursul zilei la primul loc fixat. Chiar dacă treaba asta al naibii de prost și tot trebuie să ne întâlnim cu toții peste trei zile. Pe curând. Nu cunosc Bretania care defilează sub mine. Un clar de lună desăvârșit luminează peisajul. Ceea ce văd aduce doar pe departe cu hărțile cercetate de mine în cursul după amiezii, dar e firesc. Niciun fel de lumină care să îngăduie reperarea unui oraș și să te situezi în raport cu el. Gău! Am trecut de ușă și sunt smuls la orizontală. Îmi închipui că sunt pe purtă și privirea mea a trasă de un cerc galben-oranj. Un proiector al antiaerienei dat la mic. Doamne, sunt pierdut. Parașuta se deschide. De fapt, eram pe spate și mă uitam la lună. Dacă nervii îmi joacă feste înainte de a ajunge pe pământ, halal războinic am să mai fiu. Efectuez automat toate manevrele ca să dau drumul leg bagului și aterizez printre ferici în picioare, fără zgomot, fără izbitură. E pentru prima oară în viață când n-am fost nevoit să fac o tumbă. Îmi scot hamurile și împun lucrurile grămadă. O privire spre busolă, ca să-mi dau seama de azimutul zborului și cu carabina subsoară pornesc în căutarea lui Klein. Lenabur, Da, domnule locotenent. Ok, stai aici. L-ai văzut pe Ghișar? A deviat spre sud. L-am văzut aterizând de cealaltă parte a vâlcelii ăsteia. Bine, mă duc să văd. Urcă spre Klein, în locul meu. Unghiul de mers, 250 de grade. Recuperarea lui Ghișar îmi ia un sfert de oră. Ne întoarcem la locul unde mi-am lăsat echipamentul. Îl lasă și el pe lui și pornim în căutarea celorlalți. Dumneata, Klein. Da, domnule locotenent. Toată lumea e ok în afară de Filip Dubosc. Avea pușca mitralieră la el și a aterizat fără să poată da drumul la leg bag, iar pușca mitralieră i-a rupt piciorul. Briouan și Belon sunt lângă el. Mă duc să-i văd. Adună-i pe ceilalți, luați-vă și parașutele și veniți la noi. Filip plânge de furie și scrâșnește din dinți. Ceilalți vin și ei foarte departe, la est se aud câinii lătrând. Ok, toată lumea. Nu știu deloc unde ne aflăm și e imposibil noaptea să stabilesc coordonatele corect. În orice caz, suntem în plină câmpie. Inutil să rătăcim morbește. Am să-i fac o injecție cu morfină lui Dubosc, iar voi să vă instalați informație de protecție circulară la 30 de metri de el. Brighe, ești servantul numărul 2 la pușca mitralieră. Așează-te în poziție de tragere cu fața spre sud și acoperă-mă. Mă duc în recunoaștere în direcția asta. Klein, prei comanda până la întoarcerea mea. Bine, domnule locotenent. Și dispar în noapte. După o jumătate de oră de mers, nu sunt cu nimic mai dumirit. Tufișuri, garduri vii, ogoare, drumeaguri desfântate, lande pline de drobiță. Nimic și din comun în peisaj, care să-ți îngăduie să te orientezi. Dacă pilotul a procedat corect, ar trebui să fim, în principiu, la nord-vest de Daula. Dar unde exact? Niciun zgomot de niciun fel, în afară de strigătul huhurezilor, care se aude din locuri fixe. Așadar nimeni nu-i stingerește, așadar nimeni nu ne caută. Până acum, Lucrurile nu stau prea rău, cum spunea un parașutist care cădea cu pânza parașutei în torță, nedesfăcută, în timp ce trecea prin dreptul unei ferestre de la primul etaj. Inutil să-mi prelungesc plimbarea, mai bine să mă întorc și să-i liniștesc pe băieți. Halt! Ok, bine, Belon, m-ai reperat de la 10 metri, dar fi fost un friț n-ar fi avut nicio scăpare și ai rămas foarte calm. Ați răgnit destul la mine în Scoția, domnule locotenent, și m-a stras în tărbacă de câte ori a fost nevoie, ca acum să fiu în stare să mă camuflez și să tac. Bine. Adună-ți camarazii și adăi la mine. Toată lumea prezentă? Toată lumea. Cum se simte, Filip? Lănăbur i-a pus atele, doarme. Bine, încercați și voi să dormiți. Nu vă desfaceți sacii de dormit. Înveliți-vă în parașute și puneți-vă o grenadă la îndemână, în cască. Eu o să stau primul de veghe. Nu mi-e somn, domnule locotenent, pot să vă țin o Și Lucian Klein se așează lângă mine în ferigile care ne ascund. Chiar în fața noastră, un gard viu dă o col unei ridicături de pământ care domină un drumeag. Chiar nu știți unde ne aflăm, domnule locotenent? În orice caz, nu foarte exact. Trebuie să așteptăm ziua ca să fixăm coordonatele. Ce e sigur e că n-am fost reperați. Huhurezii nu și-au schimbat nici locul, nici felul de a striga, și nu se aude niciun zgomot de camion ori de alt vehicul. Nemții, așa cum îi cunosc eu, n-au cum să fie prea doritor să pornească în căutarea unor tipi în plină noapte, într-un ținut împădurit și întrețiat ca asta de garduri vii și drumuri desfundate. Valea de unde l-am luat pe ghișar, mai adinauri, e orientată est-vest. Pare a corespunde unui accident de pe hartă și, în cazul ăsta, am fi cam la vreo 2-3 km nord-nord-vest de Daula. Dar cum nu e destulă lumină ca să verific detaliile topografice, nu mi-aș pune nădragii la bătaie pe ipoteza asta. Auziți, domnule Locotenent? Da, alătrat de câini. Sunt și oameni cu ei. Foarte liniștit, Klein a îngenunchiat în spatele ridicăturii de pământ cu carabina pusă în fața lui. Doi câini, domnule Locotenent. Câini devănătoare. Sunt și doi tipi cu ei, pe cât se pare nu sunt înarmați. Paulus și Leon ni s-au alăturat pe tăcute, cei doi câini se apropie, urmați foarte de aproape de oamenii care vorbesc cu glas tare, nu e o germană clasică, dar e guturală, ia ia, friți domnule locotenent, nu care cumva să tragi, lasă câinii să treacă și pregătește-te să le sari în spinare tipilor, ne a lipit de gardul viu gata să ne năpustim pe drumul pe care îl dominăm cu un metru, câinii trec fără ca măcar să adulmece. Cei doi oameni, înspăimântați, se pomenesc la pământ, țintuiți de patru sălbatici. Nan, nan! Leonabur izbucnește în râs. Sunt bretoni, domnule locotenent. Da, în bretonă se zice ea, ca în nemțească. Asta ne-a înșelat. Dar nan înseamnă nu și numai în celta. Ne ridicăm victimele care acum vorbesc în franceză. Parașutiști francezi! Doamne sfinte, doamne sfinte! și se pun pe sporovăit. Păi, vă căutam. Pe noi? Da, am auzit avionul, pe urmă câinii au început să latre. Ne-am gândit că poate vă ajutăm cu ceva. Sunt aproape două ceasuri de când am plecat de la fermă. Și acum, când ne întorceam... Hop, dar știu că pocniți, nu gluma, mai băieți. Și departe ferma Dumitale. La o jumătate de ceas de aici. Care-i localitatea cea mai apropiată? Daula. La câți kilometri? Vreo 2-3. Și nemții? Mai ales. La Daula. Mulți? Greu de spus. 100-120 la comandaturi. Și mulți care se duc și vin în timpul zilei. Credeți că sunt alertați? Se prea poate. Dar noaptea lețâță e fundul. Nu-și scot niciodată nasul afară, dar pe străzile târgului, imediat după ora când nu mai e voie să circuli. Noi facem mereu braconaj noaptea, niciodată n-am dat de ei. Și apoi, ca să vă găsească ei pe voi, noi e altceva, suntem din partea locului, știam cam pe unde ați putea fi. Și așa și-am umblat două ceasuri de pomană, așa că nemții, dar veniți acasă, se lasă răcoarea odată cu roa. Suntem mai bine de 12, e loc destul. Și mai am și un băiat care și-a rupt piciorul. O să-l izolată. Da, aproape ascuns în pădure, niciodată nu s-a bate nimeni pe acolo, nici nemți. Uneori, în timpul zilei, câte doi-trei care caută o ouă și vreo găină de cumpărat, le vindem și noi una, alta ca să scăpăm de ei. Drumul care trece pe lângă fermă e important? Nu, drumul asfaltat e la un kilometru. Pe la noi trece doar un drumeac mărginit de taluzuri și garduri de mărăcini, ca aici. Klein găsește un loc unde s a ascuns parașutele și leg bagurile. S-a și făcut, domnule locotenent, dacă vreți să veniți să vedeți ascunzătoarea. Mai e și containerul cu exploziv. O să-l ducem la fermă și o să-l într-un ungher ușor reperabil pentru noi. Diubosc a fost pus pe o brancardă improvizată. Și la drum. Luna s-a ascuns. În șir câte unul îi urmăm pe țărani care într-o jumătate de oră ne duc la casa lor. Soldați francezi, soldați francezi! Femeilor care se ocupă de noi nu le vine să-și creadă ochilor. Parașutiști, doamne sfinte, o, doamne sfinte! Ne aduc lapte, cidru, rachiu, la masa lungă comună la care ne-am așezat cu toții în afară de cei doi băieți, puși de mine de pază, afară în curte. Aveți un loc liniștit în afara casei unde să-l instalăm pe rănit, dar într-o e aici, nu, nu, în casă, de ce nu? Și femeile mă cercetează neîncrezătoare, neliniștite și aproape supărate. Închipuiți-vă cei mai rău, că nemții o să ne caute în timpul zilei, că vin aici și dau de băiatul ăsta. Puțin probabil, sunt de acord, dar să presupunem că așa ar fi. Dacă dau de el în casă, veți fi arestați cu toții și n-ați avea nicio scuză. Dacă e afară, ați putea barem să spuneți că nu știți nimic, că s-a târât singur până acolo. Riscați mult ajutându-ne și nu trebuie să-l ispitim pe diavol. Până la sfârșitul zilei găsesc eu o soluție, dar pentru moment e nevoie să-l ascundem afară. Ar fi șura cu fân. Foarte bine să mergem împreună să vedem. Filip continuă să moțe când îl instalăm în fân. În clipa asta nu are dureri, dar va trebui foarte repede să-i găsim un doctor și o ascunzătoare sigură. Regăsim cu deliciu gustul pâinii franceze și al slăninei fripte în felii groase, incomparabil mai bună decât baconul englezesc. Paulus, care e din Arden, îmi face cu ochiul și zâmbește. Ca pe la noi, domnule Locotenent. S-a luminat aproape de a binelea. Organizarea e lucrul de căpetenie, cum zicea una din micuțele mele camarade englezoice, al cărei apartament era un adevărat soc. O cunoaștem și noi, domnule Locotenent? Nu despre asta e vorba acum, dar de organizat trebuie să ne organizăm. Klein postează sticul jur în jurul fermei în poziție de protecție. Fiecare să doarmă cât mai mult. Numai cei doi de pază să stea și să fie schimbați din două în două ore. Mă duc în recunoaștere pe lângă Daula. Cât timp lipsesc, eu pre ei comanda. Sper să nu se întâmple nimic. Dacă, totuși, nemții se apropie, vei cântări singur situația. Eu însă nu văd decât două ipoteze. Ori e vorba de vreo 3-4 inci care vor să se aprovizioneze, și atunci îi puteți neutraliza, ori de o trupă organizată care ne caută, și atunci îi ucideți. Sunt categoric numai într-o singură privință. Nu angajați lupta decât dacă sunteți absolut siguri că îi lichidați pe toți. Dacă aveți o cât de mică îndoială în legătură cu asta, ștergeți-o prin pădure și luați și pe Filip cu voi. Și atunci ne întâlnim mâine la cea din întâi întâlnire fixată ieri la E exact aici, pe hărțile voastre. Îi las pe băieți să memorizeze punctul de raliere, apoi continui. Dacă mi se întâmplă un accident și nici în a treia zi n-am venit la cea de-a treia întâlnire, vă duceți la locotenentul Anspaș sau la capitanul Sico, dar fiți liniștiți, am de gând să mă întorc înainte de vremea prânzului. Era să uit. Leonabur, la ora 10, să-i mai face o injecție cu morfina lui Dibosc, iar dacă răgnește că e foame, să-i spui din partea mea că n-are voie decât să bea o cană cu lapte, asta e tot. veți fi nevoiți să vă bateți, agățați-i pe friți cât mai departe de fermă. Oamenii ăștia s-au purtat frumos cu noi, așa că e cazul să le dăm posibilitatea să jure că nu ne-au văzut în viața lor. Probabil că nici asta nu-i va salva, dar e singura lor șansă și trebuie să le-o dăm. După ce băieții se instalează în poziție de apărare afară, mă informez pe lângă fermieri. Există membri ai rezistenței prin regiune? Se spune că ar fi un machi pe la Brapar. Asta ar fi cam la 20 de km în linie dreaptă, dar pe aici, pe la noi, nu-i nimic organizat, din lipsă de arme. Nu cunoașteți pe nimeni? Vreau fost ofițer, ori un ofițer la pensie, cunoscut ca ostil nemților, dar care să nu fi avut niciodată necazuri cu ei? A, ah, ba da, amiralul. Amiralul? Da, amiralul de Bazanger. Unde locuiește? La Daula? Chiar în oraș? Nu, conacul e ceva mai la marginea orașului. Mă poate duce unul din voi acolo înainte de a se lumina de Nimic mai ușor. Când poftiți? Chiar acum.